Jabur 1 dari ayat 1 sampai 6 Diberkatilah orang yang tidak berjalan menurut bimbingan orang jalim atau berdiri di jalan orang berdosa atau duduk di kursi orang yang mengejek. Tetapi dia bersukacita dengan hukum Tuhan dan merenung hukumnya siang dan malam. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi perairan yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan daunnya tidak layu, apa sahaja yang dilakukannya berjaya. Tidak demikian, orang jalim, mereka seperti sekam yang dilayangkan angin. Oleh itu, orang jalim tidak akan bertahan dalam penghakiman. begitu juga orang berdosa dalam perhimpunan orang benar, kerana Tuhan menaungi jalan orang benar. Tetapi jalan orang jalim akan binasa.